Реєстр козацького війська визначався на 40 тисяч. Призначено також і потверджено права українських шкіл та друкарень. Знесено мало бути унію. Договір практично визначав, що підлягати Україна мало не Польщі, а лише польському королю. Умови ратифіковано на Сеймі, в січні 1650 року, але з урізаннями, які обурили українську суспільність. Митрополиту не дали місця в Сенаті, Онію не було скасовано обмежено амністію для шляхти, що брала участь у повстанні, і, що найгірше, на Україну мали повернутися властителі латифундії, магнати, польська шляхта і шляхта зрадники. Саме ці поправки і зробили неможливим польсько-українське примирення, хоч на початку, після укладення декларації з королем, Богдан Кмельницький був задоволений результатом кампанії. Він сказав перед московським послом Нероновим, Бог милостивий, зглянувся на наші сльози і терпіння, Не допустив до кінця погубити, Дав нам на них побіду від їх проклятої віри латинської, Свободив, Поступили, Поляки їм, православним християнам, В запорозьку землю багато городів і рубеж між собою учинили. Михайло Грушевський Історія України-Руси, том 8, частина 3, сторінка 220. Що козаки все-таки оцінювали високо цей договір і згодні були за ним жити, свідчить і те, що він ліг в основу так званих Гадяцьких пактів 1658 року. Виговського і був посилений тільки встановленням Великого князівства Руського. Щоправда, прикра була плата за договір. Король дозволив, а гетьман із старшиною мусили під тиском згодитися, щоб хан узяв ясир із українських земель. От тоді й народилася народна пісня про хльон Богданові Хмельницькому. Татари вибрали і випалили за Меджибіш, Ямпіль та інші міста і села сімдесят і більше. Найсумніше те, що в цьому розорі України і народу брали участь і козаки. Про що свідчить самовидець, тому народ і заспівав. Бодай хмеля Хмельницького перва куля не минула що брати дівки і парубки і молодії молодиці Антонович Драгоманов Історические песни малорусского народа Київ 1875 Страниця 116 випуск 2 Після Збарської та Зборівської війн починається війна дипломатична. Польща робить усе, щоб ізолювати Хмельницького і розбити Українсько-Татарський Союз. Зрештою, дозвіл татарам брати український ясир при сприянні козаків, була одна із цих акцій, але Хмельницький за цей союз тримається обома руками іде на неможливі поступки татарам, входить у дипломатичні стосунки з Туреччиною, щоб забезпечити цей союз. Готується у спільний з татарами похід проти Московщини. До речі, цей факт свідчить, що він зовсім не ставився до Москви, як до одновірних братів, і що він більше того весь час тільки й мріяв, як би підпорядкуватися Москві і віддати Україну в радство, як це наполегливо наголошувала імперська і проімперська історіографія та й деякі наші романісти. Взяти хоча би я Богдан Павла Загребельного, а тільки хотів використати Москву як мілітарну силу в своїх планах. Через це й натискав на неї, і на неї хотів іти, як заявляв у помсту за те, що Москва в 1649 році йому не допомогла військом. «Гетьманові і старшані, – пише про це Михайло Грушевський, – хотілося бути в центрі якогось конфлікту, щоб грати роль язичка при своїм союзом» і помічу, даючи перевагу тій чи іншій стороні. Москві ж він явно загрожував, говорячи посланцям путивських воєвод, я все і городи московські, і Москву зломлю. Та й хто на Москві сидить, і той від мене на Москві не відсидиться за те, що не вчинив цар помощі, на поляків ратними людьми. Акти, относящиеся к історії Южної і Западної Росії. Том 3, страниця 353. Більше того, Москва, тоді, коли козаки з татарами воювали з Польщею, інспірувала похід донців на Крим, і ті багато улусів повоювали та знищили за що Гетьман хотів мститися і донцям, але ті за свій вчинок перепросилися. І все-таки 1649-1650 роки були переломовими. Вся величезна енергія нації, пише Липинський. В перших часах повстання була змарнована тодішніми політиками і пішла на торги за обмежену автономію. Україна на переломі, сторінка 21. Але найгірше, що тоді стається, слабне участь в повстанні українського селянства, яке сильно потерпіло, та й мало терпіти, бо магнати поверталися в свої маєтки згадати перші карні акції князя Корецького. З неохоченими до козацтва ставали й ті землі, що в козацьку державу не входили. Отже, відбулося за висловом Липинського фатальне розпорошення національної енергії. Сторінка 22. Трапилася ця енергія на придушення народного незадоволення проти поляків і шляхти та й на Запоріжжі повстання худоліє. З другого боку, саме в цей час відбувалося організаційне становлення української держави. Військо поділено на 16 полків, хоч під збаражем у Хмельницького було 23 полковники, інші дані – 22. На правобережжі розміщалося 9 полків, на лівобережжі – 7. Полки ділилися на сотні. Сотні полки мали територіальний характер. Гетьман ставав правителем чітко обмеженої землі, отже керівником держави. Але зборівська умова розв'язати суперечності між Україною та Польщею не могла. 1650 рік показав у запровадження. Життя умов договору нереальне. Відтак мала бути нова війна, і вона відбулася у 1651 році під Берестечком. І знову сталося те саме, що під Зборовим, тільки в гіршому варіанті. Кримський хан не тільки зрадив союз з Україною, а й полонив у вирішальний момент Хмельницького з Веговським Козаки були поляками розбиті, не змогли вони перемогти і під Білою Церквою, тож змушені 18 вересня 1651 року підписати Білоцерськівський договір, що був виразним кроком назад у становленні української державності. Територія козаків звужувалася, вони відрікалися Брацлавського воєводства, утримавши тільки Київське та Чернігівське. Права в козацьких воєводствах також значно обмежувалися. Польські землевласники могли повернутися в свої володіння. Дозволялося повернення і євреям. Реєстрове військо скорочувалося із 40 до 20 тисяч. Україна позбавлялася права зносин із іноземними державами і мала розірвати союз із Кримом. Отже, договір практично анулював значні здобутки українського державотворення, автономія мала ще обмеженіший характер, а польсько українські гострі суперечності не тільки не ліквідовувалися, а й підігрівалися. Україна ж на цей час уже була значною мірою знекровлена. Щастя, у віч покидало Хмельницького. Берестецька поразка і білоцерківські трактати поставили перед Хмельницьким дві конечності самотужки, польщу він перемегти не міг, і друге. Запорука його мілітарної могутності, Українсько-татарський союз, вельми хитка. Татари розуміли вигоди поточного моменту, але, на жаль, не керувалися глибшими резонами, що союз України з Кримом створював альянс, вигідний надвобіч. Татари за допомогою України могли вибитися з турецької залежності, Уфундувати власну, міцну державу і здобути знову-таки за умови становлення козацької держави собі безпеку не тільки від Туреччини, а й від Польщі та Московії. Існування в часі такої коаліції, з одного боку, не сприяло б зросту могутності Польщі як мілітарної держави і не дало б можливості вирости в монстра Росії, а сприяло б значною мірою становленню загальноєвропейської рівноваги і стабільності. Таке політичне мислення було у Богдана Хмельницького, але його не було в непостійних і політично недалекоглядних татар. Вони боялися більше України, ніж Польщі та Москові. А з турками при певних суперечностях їхні стосунки були більш-менш збалансовані. Отже, цілком не помилимося, коли скажемо, що зраджуючи Хмельницького, татари тим самим готували собі загибель, що, як знаємо, і сталося через сто років. У дипломатичній війні з Польщею Хмельницький безнадійно програвав. На цьому треба зупинитися окремо. Всі його спроби роздобути собі союзника впиралися в одну проблему – визнання законності козацької держави і його проводаря, як голови цієї держави. В очах же європейських правителів Хмельницький був бунтарем, збунтованим рабом, ребеліантом, узурпатором влади який повстав проти свого володаря, короля польського. Саме тому так неохоче входив у стосунки із гетьманом Ракочий. Так огиналася і не хотіла йому допомагати Москва, водночас ковтаючи слинку, бо ласий шматочок і шов їй до роти. Ігуман Йона з Батурина говорив перед московськими властями, що козаків непокоїть згода Польщі із сусідами. З Москвою, з турецьким султаном, з німецьким королем і з іншими окресними царствами, щоб король і пане Рада, з'єднавшись з з, з державою, на них козаків війною не пішли. Бо вони, козаки, надіються тільки на одного кримського царя. Михайло Грушевський, «Історія України-Руси», том 8, частина 3, сторінка 241. Богдану Хмельницькому з тим треба було рахуватися, отже в його голові ще 1650 -го року народжується хитромудрий план династично укріпити свій рід. Цікаво, що козаки хоч і пробували Висувати в той час ідею повернення влади і гідності великих князів київських на цій підставі не додумалися коронувати когось із живих ще в Україні Рюриковичів, хоч би князя Степана Четвертинського, який міцно тримався православ'я і мав повне співчуття до українського повстання та його вождя.